Bye-bye. Jam setmanes que tens, no hi ha setmanes que tens més ganes de que el cap de setmana. Jo, aquesta setmana tenia moltes ganes que carribar el dijous. Benvingut al Cápsule. Para para Para, para, para, para, para, para. Doncs aquesta nit Entre nosaltres tindrem eh, Ens fa molta il·lusió, és un grup pràcticament de casa Són els Wednesday Leaps Em sembla que ho he pronunciat bé El grup de la Mònica, de l'Albert I companyia Però mentrestant, mentrestant comencem com fem últimament, amb novetats, i avui també, estem molt contents, perquè us podem fer escoltar, podem fer que escoltis, eh, un dels primers temes del nou treball dels Estants, tio. Eh, ja va començar la temporada d'enguany, o aquesta temporada del Càpsules, l'Enric Montefusco ja ens ho abansava, que estaven treballant en una nova publicació. Fet i dit, eh, tenen un triple EP, ja estarà disponible a començaments del mes de març, i, bé, del poc que s'està coneixent comencem amb La Família Inventada que la disfrutis Recuerdo los sonidos de aquella oscuridad el tránsito Guardo cada objeto los tron La banda de l'Enric Montefusco i el Ricky Fauner, entre d'altres, continuen, continuen fent la seva. Diu que, que presentaran l'espectacle que acompanyarà a part dels concerts, que presentaran al Primavera Sound un motiu més per, per intentar o per provar d'assistir a, a aquest festival barceloní. I de novetat a novetat, de Barcelona a Granada... Los un planetes un delses un dels programes, un dels, un dels grups eh, capçalera d'aquest càpsules, tot i que no els escoltem tan sovint com potser pot tocaria. Finalment, i després d'unes quantes especulacions sobre, sobre el nom del nou treball, eh, s'havia dit que seria el llibre de l'Universo, serà una òpera egípcia, tenim, doncs, tenim una, una petita càpsula d'aquest nou treball de los planetes, en forma de romance de Juan de Osuna, que de fet ja havia estat presentada al EP que havia sortit a finals de l'any passat, em sembla que es deia «Quatro palos», el disc sortirà, no sé que si surt el dia, no sé, sort si al dia 11 de març, a comencaments de març i qui pugui, que vagi a veure si vol, a, al festival de flamenco de Barcelona, el de Cajón, perquè estaran estaràn actuant al Palau de la Música Catalana, Los Planetas. De moment menys xarrera i més, més música, Romanza de Juan de Zuna. M'havíem anunciat, per exemple, la, al blog del programa, al blog del programa, eh, que si no recordo malament, és Càpsules, amb un número 1 enlloc de la 1, punt, Aquesta setmana tenim els Wednesday Leaps, perquè toquen, toquen el divendres a molt a prop, de fet, tant a prop com el Bar de l'Amitat, aquí a Montllarussa, i com fem sempre, o gairebé sempre una recomanació abans de, de començar a parlar amb ells, en aquest cas no sabem bé per què, potser pot perquè tenen intencions de fer una versió els estereofònics amb aquell Maybe Tomorrow de, de l'any 2003, aquesta banda galesa que a començaments dels 2000 es va fer escoltar a tort i a dret i que doncs ara sembla que estan una mica més calmadets, de moment Maybe Tomorrow Música What about Tanit al Càpsules, aquesta nit al 106.8 de la FM ens acompanya Wednesday Lips, Wednesday Lips amb la Mónica al davant. Driving too fast. Doncs, com us dèiem, eh, aquesta nit tenim els Wednesday, hosti, mira que m'ho insajat això que ho, portava, que ho portava bé, Wednesday lips. Mònica, com ho pronuncio? que el meu anglès, està fatal. Com ho pronuncio això? Bona nit, Mònica. Tot i que s'escriu Wednesday, sí, és Wednesday. Wednesday, Wednesday, lips. Lips. Wednesday lips. Wednesday lips, és que el meu anglès el una mica arrebellat. Uh, gràcies, Mònica, com estàs? Molt bé. Sí? Sí. Escolta, uh, pot ser que, que aquest concert d'aquest divendres a l'amistat sigui el vostre primer concert o no és el vostre primer concert? I tant pot ser. I que tal? Quin, nervis? No, no nervis? Tot controlat? Una miqueta, sí. Una, una miqueta? Només una mica? Això rai, doncs? Bueno, perquè es mesclen els nervis amb la il·lusió. Ahà. Uh -huh. Bueno, molt bé, molt bé, fantàstic uh, Doncs això, tenim els Wednesday Lips Oh, oh que malament, Wednesday. Wednesday Lips És igual, ja no, ja no sé com diu Estic, sota, estic treballant sota pressió <laughs> Doncs donc, uh, Us tenim aquí perquè us hem escoltat Al, al llarg d'aquesta temporada Us hem escoltat alguna vegada I, i volem aprofitar que, que fèieu el concert Doncs per parlar una mica amb, amb vosaltres uh, Escolta uh -huh. M'expliques on, on neixen Els Ahem Lips <laughs> I tant, mira L'Albert i jo, l'Albert és la guitarra, uh -huh. ens vam conèixer perquè teníem una mica en comú, que és el Gero, uh -huh. ah, sí. ens va presentar un dia, perquè és en realitat ens va dir que si volíem anar a tocar una estona, així, uh -huh. tocar per tocar, uh -huh. i res, jo, jo vaig cantar una mica, l'Albert va tocar, i ens, ens vam caure bé, vam veure que funcionava molt bé tocant junts, uh -huh. i de alguna cosa uh -huh. que jo tenia feta, alguna cançó meva. Sí. Però, res, al final això es va quedar en una anècdota perquè vam començar a fer cançons junts. Uh -huh. Ella em va ensenyar alguna melodia que tenia uh -huh. i que si li volia posar lletra i melodia de veu i així, i des del principi ens vam entendre superbé. Uh -huh. I llavors, de sobte, vam dir, ostres, que tenim tres cançons fetes. I d'aquí vam anar tirant endavant, vam fer alguna cançoneta més, i llavors vam veure que ja tenia cara i això que estàvem fent sí. que calia que busquessin, doncs, més membres a, a les, al grup. Uh -huh. I vam, vam contactar amb el Pol, sí. que és a uh -huh. que resulta que és el company de pis de l'Albert. Vull dir, més a prop no el podíem tenir. <ríe> I resulta que el Pol tenia un amic amb el que també havia tocat, uh -huh. que era baixista, el que tevi. és el Tevi. Uh -huh. I mira, vam començar els jejuns. Uh, bueno, ensenyar i els temes que teníem sí. i molt bé, tot sempre ha funcionat molt bé uh -huh. cadascú aportava el que, el que millor se li donava el seu instrument sí. i les cançons van a començar van començar a prendre forma uh -huh. i fins avui, ara ja fa Caralber i jo vam començar a fer cançonetes fa uns 3 anys, tres anys sí. i amb el i el, el tevi doncs 2 uh -huh. bueno, potser no arriba 2 Sí, sí, perquè una, nit, una mica menys d'una net. Mhm, mm perquè és això que havia vist que estava que havia us haviau conegut, havia començat el 2007 i amb la resta el 2008, o sigui, és una mica el que, el que, tu, el que tu ens dius. Uh... Sí, sí, que sembla que no, però el temps va passant i dius, "Ostres, comportem-nos. Molt sí, junts, ja. Sí, sí. Però bé, bueno, tot i així, sou un grup jove. Vull dir, dos anys, sí. dos, dos anys i mig, <ríe> la, aquí. Sí, jo la més <ríe> Ah, vale, i o sigui, també sou joves d'edat. I <ríe> <¿Y> tanto. <ríe> no, no, ja m'ho semblava, eh? ja m'ho semblava. Encara que l'Albert, al que doncs, tenim una relació més propera i el coneixem, doncs a vegades una mica pot enganyar la seva presència, però és més jove del que sembla, segons com ara s'empedarà l'Albert amb mi. <ríe> Però l'hi puc, puc dir amb tot el carinyo Albert uh, i, escolta, I a part de, doncs, dels Lips d'Elips, teníeu, teníeu algun altre doncs jo què sé, algun altre impact grau en alguna altra formació anterior o, o és el vostre primer projecte aquest almenys pel teu cas Cadascú per separat vols dir? Sí. Uh -huh. Doncs és bastant curiós però cadascú de nosaltres té projectes que tenen res a veure amb el uh -huh. que estem fent ara Val eh, L'Albert Eh, té un grup de heavy, sí. eh, el Tevi es fa en un grup de tangos, el Pol l'acompanya sí. mm -hmm. oh. amb la bateria a un grup de hip-hop sí. i jo estic en un grup de gospel. Estàs en un grup de gospel? Ah, sí. sí. Oh, que maco. Vull dir que si, si ho expliques sembla Just... que no hagi de sortir res en comú de tot això, ah. mira. Doncs a vegades, a vegades en la varietat, eh, en la mescla de la varietat està, està el gust i bueno, eh, n'ha sortit en aquest cas els Wednesday Lips. Exacte. Un, un clar exemple de pop, melòdic, proper, fins i tot, eh, permet-me permet expressió sensual sobretot per la teva veu. Ho veus així? Ostres, és És així o no és així? Home, és difícil posar-se un adjectiu a un mateix, sí. però suposo que sí, té un punt íntim, uh -huh. sí. Uh -huh. Ja, és això també el que busquem. Uh -huh. Escolta una cosa, i m'has d'explicar, de, uh, uh, és que sempre ho preguntem, però és que en aquest cas, uh, els, els, els llavis de dimecres, és així? Mm... Bueno, la gràcia del nom sí. és que crec que té múltiples interpretacions. Uh -huh. Que nosaltres vam escollir aquest nom perquè eren dues paraules que soles tenen un significat, bueno, a mi em sembla maco, llavis i i sí. mi creus també sembla una paraula maca uh -huh. que juntes en anglès sonaven bé uh -huh. i que podien significar més d'una cosa així que cadascú pot ah. interpretar el que vulgui Val. doncs que cadascú entengui el que vulgui vale. Sí. Vale, vale. vosaltres no ens guiareu les interpretacions del vostre nom del vostre no. nom del grup d'acord? el El que sí que ens heu d'ajudar és amb el títol del disc Season One, Songs to spend a Sunday morning walking in the forest Mm, això va ser una idea que va anar sorgint perquè les cançons les cançons del disc sí dèiem que juntes tenien com una mena de significat uh -huh. les veiem com, com unes cançons que eren per no, un matí de diumenge a passejar sí. pel bosc uh -huh. perquè en teníem algunes altres que potser tenien un punt així més Trist, sí. i que, bueno, són unes que potser posem en un proper disc, uh -huh. ah, va, que o té o un punt així més melanconiós. Uh -huh. O sigui, ja heu descartat coses. Com descartat coses? No, no, entén ja, havia interpretat les tres paraules, que hi havia altres cançons que no, no, no formaven part d'aquest conjunt i que potser formarien part d'un altre, altre ah, proper disc. sí, sí, exacte. Uh -huh. no, no deia, he descartat... Que, ...que estan fetes, uh -huh. però no sé, volíem fer un paquet que tingués sentit, mm -hmm. un paquetet ben embolicadet. Mm -hmm. Fantàstic. I aquest paquet que hem embolicat dèiem que, que el sentit que tenia era això. Mm -hmm. Nos cançons d'escoltar un matí, i un metge mm -hmm. passejant pel Passe, bosc. Passejant pel bosc, fantàstic. Bon I sabíem que era un molt llarg, uh -huh. però potser aquesta també és la gràcia. Sí, sí, segur, segur. I això de posar season guant mm -hmm. ara que està tan de moda això de les sèries... <laughs> Sí, perquè volem que hi hagi una continuïtat doncs això t'anava de preguntar Dic, aquest això de Season 1 dona entendre que hi ha ganes d'un Season 2 i un Season 3 i etcètera, no? i tant, moltíssimes ganes uh -huh. però bueno, uh, centrem-nos on estem perquè em sembla que el disc està calentet, calentet sortit de, del forn Sí, sí, estarà... Bueno, ahir mateix el tenia a les mans Fantàstic Jo encara estic emocionadíssima, ho he de dir a, a, a, És per això que... Bueno, la veritat és que no l'han pogut escoltar Nosaltres tot, només han pogut escoltar unes cançons I esperem, doncs, amb, amb molta il·lusió Que vingueu aquí a Mollerussa Suposo que vindreu uns quants CDs a la mà Per poder-los repartir estan, estan, estan. Ara, Vale, vale, entès-los I, I el que tu deies de, del, del paquetet ben embolicadet Uh, uh -huh. és, és veritat perquè, clar, dic, jo no l'he vist en, en, en directe, no he tingut a les meves mans però he vist alguna foto o alguna imatge, és sí. molt bonic Doncs el disseny és de l'Ariadna Icera, uh -huh. la meva cosina Ah, tota queda sí, en casa Però sobretot jo crec que és un artista Sí I jo sabia que, que ella doncs, feia aquestes coses, aquest tipus de dibuixos que tenen un punt naïf Mhm uh -huh. I tot i així no li vam dir què volíem, ho deixar les seves mans completament. sí ah. que sabíem que volíem un dibuix, uh -huh. però la idea de l'arbre, etc sí. l'arbre és el que surt a la portada, sí. va ser d'ella totalment. Uh -huh. I quan ho vam veure fet tots vam estar d'acord que que era, que, era, que era això el que volíem, que uh -huh. no ho sabíem, però quan ens ho va ensenyar vam saber que era allò. Fantàstic. I, les, mm -hmm. i, i, I el procés de, i, i les fotos, perquè les fotos també he vist algunes fotos, que sí, em sembla que sí. aquí l'Anna Bresolí, que també es conegurà sí, tot el tema. Sí, exacte, l'Anna. Uh -huh. L'Anna Bresolí ens va fer les fotos i també vam intentar que tinguessin un punt en comú uh -huh. amb el llibret del CD, uh -huh. Uh -huh. que sortissin, bueno, hi ha algunes que són d'interior, uh -huh. de fotos, però sí, les sí. que són d'exterior, doncs també vam intentar que, que hi hagués uns arbres uh -huh. i que tot tingués una mica Igual el, el mateix sentit. Uh -huh, Mol bé, uh, t'ava dir que tenim moltes ganes de veure de veure aquest paquetet ben amb una bicareta que estigu a, a les nostres mans. Ens esperarem al, al divendres. Uh, què t'anaava a dir el procés de gravació una mica ens ens explicaves. suposo que això l'Albert tenia algunes melodies, tu tenies algunes lletres, i anàveu barresjant, era així. us anavau enviant mails amb un Com? us anàvem enviant mails amb un llevall?: Sí, això és molt curiós, però. És... Una manera que hem utilitzat moltíssim per fer les cançons. Uh -huh. Sempre hi havia una trobada posterior, sí. però les idees inicials doncs les enviàvem per uh -huh. e-mail, uh -huh. i sí, a fer... dir, no és que jo tingués lletres fetes prèviament, uh -huh. sinó que escoltant el que ell m'enviava, que era una melodia de guitarra, doncs, anava sorgint una lletra i una melodia de veu, uh -huh. i després, clar, un cop ja assajàvem tots, doncs cadascú porta amb el seu instrument, sí. detalls, matisos, bueno, uh -huh. uh -huh. jo estic encantada de treballar amb aquests tres nois, ho dir. Bueno, fantàstic, molt bé, sí, sí, sí, molt bé, doncs molt bé. <laughs> tota una declaració d'intencions, <laughs> espera, a veure si t'escolten. <laughs> Sí, escolta, es, escolta, escolta una cosa uh, tema directes, en el que dèiem el, el primer concert amb acústic al Bar de l'Amistat he vist també al vostre MySpace que teniu una cita a Corvins el dia 21 de maig qui és de Corbins? Ningú al Pol. Si... Al Pol, vale, vale. Sí. Mm -mm -mm. I, i, I no teniu previst algun tema, hi ha més dates, algun festival d'estiu, us ha apuntat al Festi Noval, us heu apuntat a al algun lloc? I al no, sí, no... Festi Noval estem fent la inscripció, uh -huh. ens faria molta il·lusió. Sí. I és ara quan estem mirant d'apuntar-nos una mica uh -huh. a tot, tots aquests festivals, perquè clar, és ara quan hem tingut el CD a les mans. Vale, molt bé. Que sense això és una mica difícil. Sí, sí, sí. Doncs ja, anirem, ja anirem repassant el vostre MySpace o la vostra pàgina del Facebook perquè veig que també esteu a tot arreu per, a veure si, per seguir això, la, la, vostra, la vostra agenda i les, i les vostres novetats i, i, i, i fins aquí l'entrevista normal i corrent Mònica, però mm -hmm. sempre fem una, bat una bateria de preguntes així una mica ràpides no? eh, si vols és un joc, si vols jugar jugues i si no, doncs cap problema val? vull dir, dius passo i, i s'entendrà a la primera sí? Vale. Uh, no, és qui... com a Mònica, com a Wednesday Lead. Mm, ets com a tu, ja estem parlant amb la Mònica i a la, a la Mònica li preguntem, quin és el primer record que tens relacionat amb la música? Doncs tinc el primer record columpiant-me, els sí. cornexadors de la torre de la meva àvia sí. i cantant a l'hora que em columpiava. Uh -huh. Això tot plagat amb ma germana, han costat. Uh -huh. I saps quines, quines melodies cantades o això ja tenem. Cançons de campaines. Ah, eh? Molt, molt bé. Dis, sí, estic parlant amb 4 anys. Sí, sí, sí, molt, eh. I el primer disc que vas comprar o que et, et compresin? Mm, un disc de música negra, d'un grup que s'eue Eternal. Uh -huh. uh. Uh, i l'últim disc que t'has comprat? L'últim disc que m'he comprat, bueno, l'últim disc que he tingut a les mans és, me l'han regalat sí. i és el de Regina Spector, uh -huh. l'últim de Regina Spector. Que ja que parles de Regina Spector em que la citeu entre una de les vostres influències. Sí, aquesta ve una mica més per part meva uh -huh. perquè cadascú té una mica les seves influències sí, més personals. Uh -huh. Vale, vale. però sí, m'ha encantat mm -hmm. que, que, que parlant d'influències li vam demanar a l'Albert que ens fes un pari de recomanacions perquè sempre demanem als entrevistats del programa que ens ensenyi una mica de, doncs, de coses que els agradin i bueno, no sé si les comparteixis o no però abans hem escoltat els estereofònics sí. i després escoltarem els de Cardigans no sé per què, per què ens ha fet escoltar els estereofònics l'Albert, tu et saps alguna, alguna explicació? El Maybe Tomorrow? Mm -hmm. de per què ens Segurament no hi tenim molt a veure, uh -huh. però sí que és una música que se'n poden fer versions maques. Sí, mhm, uh -huh. val. I, no sé, potser escoltem alguna versió d'hivern. I els de car, que ara els escoltarem a continuació. Però continuem, continuem amb la bateria, que ja acabem, i ja acabem. Saps alguna, algun disc o alguna cançó que, que puguis dir que va canviar la teva vida o que la va influenciar en gran manera? Mm. Potser sí, potser no. No, no, si no la tens pots dir que no o que ara no te'n recordes La passem Jo crec que som, que cada cançó és important en un moment de termina mm -hmm, Molt bé, bona resposta Per tant no et dir una Bona resposta ah, Em pots una cançó per, per anar a treballar així a la primera hora del matí pim. -pam? Una cançó per anar a treballar? Sí, sí. Um, De Natalie in Brooklyn. Sí Torn Vale. I una cançó per per ser el rei de la pista de ball? <laughs> Don The Killer. Mm -hmm. La de, quan bueno, no em sortal nom. Mm. Vàries de De Killer. Vale. I la última, la definitiva, la cançó que posaríes mmm, si poguessis triar el dia del teu enterrament. Ostres. Me stupantesant si vols. <laughs> Bé, bueno, hi una cançó molt maca sí. i molt íntima, que és d'Anthony Anderjonson, sí. que és Hope Someone. Molt bé, molt bona cançó, molt íntima, sí. <laughs> molt, molt íntima. I molt trista. Sí, sí, Però, sí. Bé, bueno. bueno, doncs, si mai algú ens està escoltant i pot fer complir les teves últimes voluntats, que sàpigui que eh, tardaria que eh, aquell dia s'escoltés eh, Antoni Anderjonson. Doncs fins aquí la entrevista, Mònica. Perfecte, doncs moltes gràcies uh, espere... Esperem veure el divendres, el divendres, demà al Teatre del Bar de l'Amitat uh, Us desitgem molta sort amb el, tant amb el concert amb tots els concerts que han de vindre, que han de vindre i sobretot amb el disc, que us dir molt bé i doncs ja ho sabeu aquí a, terres, a les Terres de Ponent a Ràdio Ponent teniu, teniu un aliat una un altreu per si mai us el necessiteu d'acord? Moltes gràcies, jo volia dir ah, sí? Digues, digues. Que hem anat dient noms de diverses persones que ens, ens han ajudat molt sí. a fer disc. Sí. I volia dir al Jordi Balaguei i al Gerard Porqueres, uh -huh. que són els, els tècnics, en aquest cas, uh -huh. que ens han ajudat en, tot plegat, en fer al mà, màster, uh -huh. en donar-li un toc a, a cada cançó. Uh -huh. I que moltes gràcies també a ells, bueno. a part de la fotògrafa i la dissenyadora mm -hmm, i a tots els que ens han ajudat i a tots els que comprareu el disc, segur que sabut que fareu molts Sí, això això per nosaltres i pots comptar. Sí. Uh, que que de dit, doncs els, els agraïments i això ens, ens, veiem, ens veiem demà al, al bar de l'amistat. Noua Mònica, gràcies. Perfecte, ens veiem demà. Venga, Moltes gràcies. Sí, Bona nit. tornava a ser la veu de la Mònica amb la cançó Under the New Sky d'aquest Season 1, Songs to Spend a Sunday Morning Walking in the Forest i a continuació, el que ja parlava amb ella una, una altra recomanació els de Cardigans, la banda suèca de la Nina Persson You Are The Storm de l'any 2003, d'aquell Long Gone Before Daylight It's healing, bang, bang, bang I can hear your cannons call You've been sé que, que fem una mica de repàs de l'agenda de concerts del cap de setmana perquè realment l'activitat és mm, gairebé, per lo que s'està res d'allida gairebé frenètica dijous, o sigui, avui eh, en acabar el Càpsules de seguida marxem corrents cap a cap al Cafè del Teatre de Lleida perquè tenim els Anímic dintre del cicle de l'Anímac però és que a partir d'aquí agafa i posa't a córrer perquè demà els Wednesday Leaps a Mollerussa els Love of Lesbian al Cotton l'Hidrogenès al, al Cafè del Teatre dissabte Càpsula al Cafè del Teatre, 6 freixes a l'Eslàvia de Pepper pots a la Boat diumenge dia 28 a la Vargas Blues van al Cafè del Teatre dilluns dia 1 el fill del mestre a l'Ateneu Popular de Lleida i suma i sigue. Ves pensant que, per exemple, el divendres dia 12, l'Anivis Suite al Cafè del Teatre o el dissabte dia 13, Sant Josex a l'Eslàvia. I qui també està de concert, eh, doncs, no tan a prop, però sí, sí, eh, sí, relativament a prop de les nostres terres, a Bikini a Barcelona, demà, el 26, n'au janim ri. La Pamplonica, almenys de naixement, filla de pare Jordà i mare basca, la Nausa Nimri, aquella actriu de Lucía i el sexo les amantes del círculo polar, aquella dels èxits que li van arribar amb el Carlos Ginn, amb aquell duet que era Nausa Ginn, doncs presenta un, el seu últim treball, l'últim primate, el que dèiem, a Bikini i fem això, escoltar últim primate d'aquest seu darrer treball. Nausa Nimri. Llego tarde, como siempre, ya lo ves, ¿qué hora es? No quiero contarte lo mismo, una y otra vez. Hablo poco, bebo más de lo debido. No digo nada, todo en mí parece repetido. siento que tienes cara de otro solo quiero estar callado te veo fuera de foco y te... a ritme elèctric, electrònic independent, no sé com dir-ho a, a un dels grups més seguits pel programa, aquests bascos que ja fincats o mitges tablars de Barcelona, els de l'Orean que els seus orígens era un punk fang molt, molt fosc i que ara sembla que s'estan desmarcant una mica, però sempre amb, amb moltes intencions ballables en, els seus, en el seu cafè Se'n van, se van, de gira americana, se'n van de costa a costa, estaran un mes pels Estats Units, de Nova York a Los Ángeles, eh, però abans, eh, demà, eh, els tens al el Let's Festival de l'Hospitalet. És una bona oportunitat per disfrutar de, del seu directe, eh, si et sembla. Doncs això, escoltem una cançó de la seva, del seu darrer de treball, l'Earton Sena, que també escoltem Si Sant. aquí l'edició 52 del Càpsules esperem que t'hagi agradat hi ha dijous que estàs especialment emocionat i hi ha divendres que fan somriure perquè veus gent perquè prepares el cap de setmana, perquè et trobes amb amics perquè vas a fer coses, esperem que el cap de setmana sigui profitós, que et faci il·lusió pensa que tens un munt de propostes musicals per anar a observar a disfrutar en directe i t'emplacem a que la setmana vinent ens tornis a fer companyia si et ve, si et ve de gust i si no ens trobaràs tant a la web de la Ràdio Ponent, a la, a, la, a la pàgina de l'Ajuntament de Montjerussà o al blog del programa. Doncs això, que vagi bé, bon cap de setmana. És una estat espiritual Si la dius ben alta el món se t'illuminarà És com un gran Ah, ah, ah. És com un gran ah. Nistes nudistes separe xai i si ésga cantant i el soltar X vaxiar X vaxiar X Mira com ets balla, se'n dàl·li aquí, se'n dàl·li allà. Sóc un fill de xiu, un home nou, un gran gerai. És com un gran A oh, oh, oh. És com un gran ah, ah, ah. Em cau en les baves de felicitat. M'han que el gran xiua vol.